Psalmul 119 Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m a auzit. Doamne, izbovește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți ascuțite cu cărbune aprinși, trase de cer puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui chedare, Mult a pribegit sufletul meu, cu cei ce erau pacea făcător de pace eram, când greiam lor se luptau cu mine în zadar.